Така, минавам на третата лекция Учителят вътрешното слово. Започвам и междувременно постепенно един цикъл за Учителят вътрешното слово. Учителят казва Който има интуиция той ще разбере къде седи истината. Остане ли умът и сърцето да те управляват те ще объркат пътя. Интуицията не е предчувствие, а чисто духовно съзнание, без примеси. В предчувствието има страх, опасения. В интуицията никога няма страх и опасения. Интуицията не произлиза от човека, тя е огнище, съсредоточие на висши разумни същества, които говорят и насочват този, който е станал достоен за пътя. Една от причините за злото в света е, че хората са дошли по-близо един до друг, отколкото трябва. С това те изменят пътя на своето движение. И казва учителя. На първо място Бог, а на последно хората. Забележете. На първо място Бог, а на последно хората. Кратко, това е първата заповед в Библията. На първо място Бог, после той ще даде мярката, как ще да общуваш с всичко друго. Няма сила, казва Учителя, която да ви отклони от пътят, освен вас самите. В Моя път, казва Учителя, дясна и лява страна няма. Един път има само пътят на любовта. И при най-мъчните условия човекът може да се развива правилно. Значи, при най-мъчните условия човекът може да се развива правилно. Не е позволено на ученика да огажда на хората. Само на Бога ще огаждаш. Това е още един въпрос, човек да се огледа и да разбере дали огажда на някакви хора, на някакво общество и въобще и т.н. Само на Бога ще огаждаш. По думата учител, ние разбираме великата Божия мъдрост. Колко просто и колко ясно казано. Това е нещо универсално, в което влизат всички видове истински мъдри учители. Великата Божия мъдрост. Законите на бялото братство. На тези, тук говорят точно буквални неща по учителя. На тези 144 хиляди светли души от 100 милиона години насам не са се изменили нито на една 100 милионна част. Който говори истината е член на това братство. За мъдреците няма добро, няма и зло. Всичко е любов. Значи те тръгват от любов нагоре. Божествената любов, казва учителя, е необходима за да имате основа. А ангелската любов е необходима за да имате огън. Значи двете са необходими по различен начин. Едната е да имате основа, другата да имате огън. Великите души се раждат от мрака на страданието. Значи великите души се раждат от мрака на страданието. Казва, аз мога да уча само онези, които имат неизменна любов. Кратко и ясно които имат неизменна любов. А тя започва от петото тяло, когато човек е издържал големия изпит на мрака. Не малките изпити, които са подготовка, а големият изпит на мрака. Казва, когато Бог ти отговаря на молитвата, това не е присъствие на Бога. Това е само благоволението Му. Когато ти имаш неизменна любов, това е вече присъствието му. Значи Когато ти имаш неизменна любов, това е вече присъствието му. Между доброто и злото няма победител. Ако някой победи, ще се измени същността. Единственият победител е любовта. Ако Бог те обича, никой не може да ти направи пакост. Ето защо е важно да уточниш отношенията си, да спечелиш доверието не на кой да е, а на Бога. В моето знание казва, учителя, вие ще се отдавите и от вас нищо няма да остане и затова всичко няма да ви дам. Макар, че много неща са казани, както ще видим в тези от лекции, има и много неща неказани. От сега нататък, който иска да му върви, да казва истината, а който иска да се загуби гражданските права, т.е. Божествената природа, нека да лъже. Значи зависи кой какво иска. Казва, аз съм човек на неомолимата истина. И после казва един много важен закон. Няма да го коментирам. Аз следващата година подготвям една подобна книга. Цялата е пълна с такива изказвания от учителя, но с коментари. Но в тези лекции съм решил да не правя коментари. Тази книга е една от най-гъстите. Тя ще излезе следващата година и съм е нарекал в храма на учителя. Да, се чудехме дали да издадем, но решихме да я издадем. Така, казва учителя. Ако бях една птица, като пея, не щях да млъкна, но щях да пея така, че да разтопя всички телчета на кафеза и да стана свободен. Много дълбок закон е скрин, скрит тук. Али? Това е пеене, това е да устояваш на нещо и то постоянно. Казва учителя, аз съм преди вечността и ще бъда след нея. Аз съм преди вечността и ще бъда след нея. И казва изключителни думи. Аз нагласявам бъдещето. То зависи от мене. Точно, кратко, ясно. Буквално. Пак ще го повторя. Аз нагласявам бъдещето. То зависи от мене. Както знаете, никакъв посветен или мъдрец не може да каже такива думи. После ще отидем още по-надълбоко в последващите лекции. Казва. Той съм го казал, но нарочно пак го казвам. Тук там някои неща ги повтарям. Ако ти си на една 100 милионна частица от нормата, от мярката, ти не можеш да ме разбереш. Значи най-малкото отклонение, частица от това отклонение и ти вече си в друго съзнание. Ти не можеш да разбереш напълно какво иска да каже учителя. И тогава задаваш друг род въпроси. Казва, аз съм опитал най-лошите условия. Аз съм ходил до дъното на ада. Човекът, за да бъде господар, трябва да бъде нещо много повече от гении и от светия. И още, даже нещо много повече от учител. Забележете какво казва учителя. За да бъде господар, трябва да бъде нещо повече и от учител, което означава, че гениите и светиите са още много далече много от мярката. И наистина, за светиите на друго място учителя казва, че те са просто деца на ангелите. Казва аз 10 пъти съм възкръснал от Към Камонези, които не работят и не прилагат, Бог отправя към тях тъмната си страна. Пак ще повторя, защото един много важен закон изнася се учителя. Камонези, които не работят и не прилагат, казах скоро и в София, не можете да изложите учителя с супа и с паневритмия. Кой както иска да го разбира, но засмяха се. Но кой какво разбра, това е друг въпрос. Така. Значи, към тези, към онези, които не работят и не прилагат, Бог отправя към тях тъмната си страна. Но това не е зло. А потик. Да работят и прилагат. И за това, който осъжда злото, или тъмната страна на Бога. Той се самоосъжда. Който осъжда зло, злото, тъмната страна на Бога, той се самоосъжда. Казва, аз имам хляб на друго. Място. Мнозина от вас искат да влязат в божествените тайни. Но знаете ли, че с влизането в божествените тайни много култури, много цивилизации са изчезнали? Просто, само ще допълне, не са знаели какво искат. Не са подготвени, а са искали да влязат там. За мене, казва учителя, денят не е от 24 часа. Нова формула ви давам. Кратка, ясна. Сърце от огън, душа от пламък, дух от мистерия. И после казва, Бог за Бога, Бог, дръж близо до себе си, всичко останало дръж на разстояние. Пак ще повторя, Бог, дръж близо до себе си, всичко останало дръж на разстояние.